Частина 12. Наше щоденне життя протягом перших трьох років можна змалювати одним словом – скрута. Від ранку до ночі ми думали тільки про те, як нашкрябати грошей на найпотрібніші речі. У найкращому разі нам ледве щастило звести кінці з кінцями. І до вашого відома в такому житті немає ані краплі романтики. Пригадуєте славетні рубаї Омара Хаяма, зокрема, де йдеться про місце затінку, книжку віршів, хлібину, кухоль вина і таке інше. Замініть книжку віршів трактатом Скотта про види опіки і ви побачите, як чудово ця поетична картина накладалася на моє іделічне існування. Райське життя? Хай йому біз такому раю! Хіба то рай, коли думає, що дорого коштує книжка віршів, може купити її в Букиніста? І де нам дадуть у борг той хліб і вино? Та й ще й як розжитися на гроші, щоб сплатити борги? Життя змінилося. Навіть найпростіше рішення мало бути затверджене бюджетним комітетом, що без перестанку засідав у мене в голові. Слухай, Олівере, ходімо сьогодні на п'єсу Беккета. Але ж це коштуватиме аж 3 долари. Що ти хочеш цим сказати? Я хочу сказати півтора долара на тебе і півтора долара на мене. Ну, що ти хочеш цим сказати? Так чи ні? Ні те, ні те. Я кажу лише одне. Це коштуватиме 3 долари. Наш медовий місяць ми провели на яхті разом з дітьми, яких було 21. Я керував 36-футовим ротсом від 7-ї години ранку, аж поки моїм пасажирам не набридне кататися. Дженні була дитячою вихователькою. Працювали ми в морському клубі в Денніспорті, недалеко від Геєнісу. Клубові належав великий готель, басейн і кілька десятків котеджів, що їх здавали в оренду відпочиваючим. На одному з менших будиночків я прикріпив уявну меморіальну дошку. Тут спали Олівер і Дженні, коли не кохалися. Треба віддати належне нам обом, хоча ми з Дженні цілий день шутливо ставились до клієнтів, адже їхні чайові були не останнім засобом поповнення нашого бюджету. Проте одне до одного ми ставились теж чутливо. Я кажу чутливо, бо мені бракує слів, щоб змалювати, що означає кохати Дженнівер Кавіллері і бути її коханим. Пробачте, я хотів сказати Дженніфер Беррет. Перед виїздом у Кейп-Код ми знайшли в Норт кембриджі дешеву квартирку. Власне кажучи, то був уже не Норт кембридж а містечко Сомервілл, і будинок перебував, як сказала Дженні, в аварійному стані. Будували його з розрахунку на дві родини. Потім у ньому зробили чотири квартири, за які хазяїн правив чималі гроші, хоч сказано було «здаю за дешеву плату». «Але куди подітися убогим молодятам?» – ціни на ринку, – диктує продавець. «Як на твою думку, чому пожежна інспекція не заборонила мешкати в цій халупі?» – запитала мене Джені. «Мабуть, інспектори просто бояться зайти всередину», – відповів я. «Я теж боюсь». «Але ж у черні ти не боялася». Ця розмова відбулася у вересні, коли ми повернулися з моря. Тоді я ще не була одружена, а тепер, як заміжня жінка, вважаю, що це місце зовсім непридатне для життя. Що ж ти збираєшся робити? Поговорю з чоловіком. Він живе заходів. Чоловік – це я. Справді? Доведи, що ти мій чоловік. – Як саме? – запитав я, перелякано подумавши. – Невже тут, на вулиці? – Перенеси мене через поріг. – Навіщо? – Ти ж не віриш у забобони. – Перенеси, а потім я вирішу, вірити чи не вірити. – Гаразд. Я схопив її, подолавши п'ять сходинок, виніс на ганок. Чому ти став? – запитала вона. Хіба це не поріг? Звичайно ні. Я бачу наше прізвище на табличці біля дзвінка. Це не справжній поріг, а ну, гайда вгору, Індеч. До нашої справжньої домівки було 24 сходинки, і на півдорозі мені довелося стати, щоб віддихатися. "Чому ти така важка?" запитав я. "А що, коли я вагітна? Мені ще дужче забило дух." – Справді? – зрештою вимовив я. – Ага, злякався? – Ні. – Не брешиш, пергалетто! – Таки злякався. На, хм... На хвилину мені щось похололо. Я виніс її нагору. То була чудово, але рідкісна хвилина, коли слово «скрута» здавалося зовсім недоречним. Моє славетне прізвище відкрило нам кредит у місцевій крамниці, де звичайно не давали студентам нічого у борг. Зате воно завдало нам чималої шкоди там, де я найменше цього сподівався. У Шейдільенській школі, куди Джені влаштувалася викладачем, Звичайно, плетня у нас нижча, ніж у державній школі, сказала їй директриса міс Н. Міллер Уітмен. І висловила впевненість, що для члена родини Беретів ця обставина не має ніякого значення. Дженні спробувала спростувати цю хибну думку, але на додачу до обіцяних половиною тисяч доларів на рік не дістане нічого, тільки слухала дві хвилини директрисини хи-хи-хи. Зауваження Дженні, що членам родини Беретів доводиться платити за помешкання так само, як іншим людям, міс Уітмен сприйняла за дуже дотепний жарт. Коли Дженні переповіла мені цю розмову, я висловив побажання, щоб міс Уітмен узяла свої хихихи – 3,5 тисячі доларів і забралася з ними «самі знаєте куди». Тоді Дженні запитала мене, чи згоджуюсь я кинути університет і утримувати її, поки вона одержить такий диплом, який дасть їй право викладати в державній школі. Секунди дві я поглиблено обмірковував наше становище, а потім дійшов до виразного і стислого висновку. «Ростак його». Ти висловлюєшся дуже красномовно, сказала моя дружина. А що ж і я іще маю робити? Теж хихикати? Ні, ти маєш полюбити спагетті. Я так і зробив. Полюбив спагетті, а Джені, перечитавши всі куховарські книги, навчилася робити томатну приправу, що мала божественний смак. Враховуючи наші літні заробітки, її платню, гроші, що я удержував на пошті за нічну працю напередодні Різдва, ми жили непогано. Звичайно, ми не змогли побачити багато кінофільмів, а вона не побувала на багатьох концертах, зате нам щастило зводити кінці з кінцями. Задля цього довелося покласти кінець мало не всім колишнім знайомствам. Життя наше змінилося зовсім. Ми, як і досі, жили в Кембриджі, і по ідеї Дженні могла й далі грати в тих самих музичних ансамблях. Але в неї не було часу. Вона поверталася зі школи вкрай утомлена, а ще треба було зварити обід. Обідати в кафе чи їдальній було поза нашими можливостями. На щастя, мої друзі мали досить здорового глузду щоб дати нам спокій. Вони не запрошували нас у гості. Отож, самі розумієте, нам не довелося запрошувати їх. Ми навіть не ходили на матчі з регбі. Як член університетського спортивного клубу, я мав право сидіти в найвигіднішому секторі біля 50-ярної лінії, але ж квиток коштував 6 доларів, отже, треба було б викласти. По 12 доларів щоразу. Ні, тільки по 6, заперечувала Джені. Ходи без мене, я нічого не тямлю в регбі. Знаю тільки, що глядачі горлають. Так їх, отак їх. Тобі це страшенно подобається, тому я й прошу тебе, ходи сам, ради Бога. Справу вирішено, відповів я. Зрештою я чоловік і голова родини. До того ж мені краще посидіти за книжкою. Про те, що суботи я ставив біля себе транзистор, слухаючи ревище уболівальників, від яких мене відокремлювала одна однісінька миля. І все-таки вони перебували у зовсім іншому світі. Свої членські привілеї я використав, щоб придбати квитки на гру з ієльською командою для свого однокурсника Роббі Уолда. Коли безмежно вдячний Робі пішов від нас, Дженні попросила, щоб я пояснив іще раз, хто має право сидіти в клубному секторі. Я повторив, усі колишні спортсмени, незалежно від віку, статусу та громадського становища, які достойно захищали на стадіонах спортивну честь Гарварда. «І на воді теж?» – запитала вона. «Спортсмени скрізь спортсмени». – відповів я. – Сухі вони чи мокрі? – Крім тебе, Олівере, сказала вона, – ти заморожений. Я промовчав, вважаючи, що це звичайна шпилька. Жені часом полюбляє пускати шпильки і не подумав, що в її запитанні, крім зацікавлення спортивними традиціями Гарвардського університету, могло бути щось інше. Скажімо, тонкий натяк на те, що хоча стадіон має 45 тисяч місць, усі колишні спортсмени сидітимуть разом в одному найвигіднішому секторі. Всі – старі й молоді, мокрі, сухі, навіть заморожені. І чому я не ходжу на суботні матчі? Невже тільки з бажання заощадити 6 доларів? Ні! Якщо на думці в неї було інше, я не хочу про це й розмовляти.